Неможливо. Ти наче Фенікс, як жива вода, Як Україна вся, як те магічне диво. Милуємось сусідкою своєю повсякчас, Духовністю століть, що нас єднає. Софія, ти немов чумацький шлях для нас, Як вогник очей, що з усіх доріг чекає. Ви, друзі Ярослава Мудрого, Нащадки славні, ми не стара наступники і мислі, і слова Нам пам'ятати треба всім про справи давні Життя, щоб нортувало, щирає розмова Разом нам будувати світлий дім в країну Хай будуть поруч радощі й турботи Усім нам треба квіт, а не руїну Берімось, друзі всі, до спільної роботи Василь Шепелюк Епілог Чим далі у минуле відходила епоха Ярослава Мудрого, тим масштабнішою ставала ця історична постать та величнішою його справа. Воїстину справедливою є народна мудрість, що велике краще бачиться на відстані. Сучасники Ярослава, про що йшлося в передмові, були стримані в своїх емоціях і оцінках. Але вже через кілька поколінь з його іменем літописці пов'язували кращі досягнення на ниві розвитку Київської держави та її столиці – становлення вітчизняного законодавства, освіти, християнсько-православної духовності. Для літописця, котрий описував останні роки князівства Всеволода, зразком справедливого державного мужа був Ярослав. Недаремно він вважав за потрібне подати слова із заповіту Ярослава, що до влади треба йти з правдою та без насильства. Літописці 12 століття описуючи київські події, дедалі частіше згадують Ярославль двор, називаючи його ще й Великим Ярославовим двором. Напевне, це свідчення того, що традиція ХІХ століття пов'язувала будівництво Великокнязівської резиденції саме з Ярославом Мудрим, хоча сучасники про це і не повідомляли. У Кодексі Кормчої книги 13 століття знаменитий збірник законоположень Руська Правда, названий Судом Ярослава Володимировича. Юридичні кодекси, які дійшли до нас у списках 14-15 століть, місця так званий урок Ярослава, який нормував оподаткування населення. Від 15 століття маємо свідчення про церковний статут Ярослава. Історики неодноразово ставили під сумнів автентичність цих юридичних кодексів. Звичайно, у редакціях 13-15 століть вони не можуть належати до часів Ярослава. Але оскільки пізніше традиція настійливо пов'язує їх з іменем Ярослава, Навряд чи слід сумніватись у тому, що всі вони оперті на традиції Ярославового законодавства. Характерно, що і законодавство наступного періоду пов'язане з іменем Ярослава. Нова редакція «Руської правди», яку уклали 1072 року сини Ярослава Мудрого у Вижгороді, набула назви «Правда Ярославичів». Грушевський та інші історики слушно вважали, що в новому кодексі відбилась юридична практика, яка склалася здебільшого за часів Ярослава. У тексті «Руської правди» не раз можна зустріти зауваження, що так судив або уставив Ярослав. У пізніших писемних пам'ятках, зокрема в рукописному збірнику XV століття Кирило-Білозерського монастиря, його названо «Правосудом».